Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillah min syaitan raja Bismillahirrahmanirrahim Nahmadahu wa nasallim wa nasallim Ala rasulil karim amma abad Bismillahirrahmanirrahim Al hadithul awwal An, -ami... An amiril mu'minina Abi Hafsid Umar bin Khattabi Radiallahu anhu Kala sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innamal a'malu binniyyati wa innamal likulli imrin ma nawa Faman kana hijratuhu ila wa rasulihi Fahijratuhu juratuhu wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyaya yusibuha aw imra'atin yang kihuhah fa hijratuhu ila ila ma hajar ilayh rawahu imam al muhaddisina muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn al-mughirati ibn bardizbah al bukhari wa abul husaini al-muslim ibn al-hajj Jajib ni muslim min al-qasir yun nay saburi fi himal lazain nihuma asahul kutubil musannafa. Sama-mama baca mengangkak-angkaklah. Ini nak baca dengan dengan tajwid susah sikitlah muslimu banul Hajajib Nuslimin al Qushairi yunna saburiyufi Sahihah. Mal lazeyn huma as Kutubil Musanafah. Hadis pertama daripada Amirul Mu'minin, Abi Hafsin, Umar ibni Khattab, radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya hanya sanya amalan-amalan itu dengan niat-niat wa -niat. innama dan hanya sanya, sesungguhnya likul limri'in bagi setiap orang, seorang pemuda ma nawa apa yang dia niatkan faman kanat dan barang siapa adanya dia hijrah tuhu hijrahnya Ilallahi Allahi wa Rasulihi kepada Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu maka hijrahnya. Ilallahi Allahi wa Rasulihi kepada Allah dan Rasulnya. Waman kana dan barang siapa adanya. Hijratuhu hijrahnya. Di dunia untuk dunia. Yusih Yang dia dapatkannya. Awim ra'atin ataupun perempuan. Yan kiuhuha untuk dia kahwini. Fahijratuhu maka hijrahnya. Ila ma ke atas apa yang dia hijrahkan itu ini saya terjemah ikut saya lah perpekataan nanti buat bawah tu dia akan terjemah lagi rawahu telah merewet hadis ini imam mal muhadisina dua imam muhadisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Berzibah Al-Bukhari dan Abu Hussein Muslim bin Hajjad bin Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi di dalam kedua-dua kitab sahih mereka yang mana keduanya itu adalah kitab yang paling sahih yang pernah dikarang ok Ain Amirul Muminin Amirul Mukminin ni gelaran kepada Sayyid Omar Abi Hafsin adalah kuniah kuniah ni bahasa Arab Abu Hafsin kepada Nabi Nabi kita ni Muhammad Abu Qasim kan? ya Abul Qasim Kemudian siapa yang mana ni bapa kepada Qasim siapa yang ada anak sini kan kan nama apa anak anak akram Maksudnya Abi Akram Ataupun Abu Akram Itu kuniah dia Sebab dia ada anak nama Akram jadi Abu Akram Ya Kalau nak panggil Ya tu namanya Munadak Ya Abal Akram Wahai bapa kepada Akram Nak apa? Nak Akak Ha? Uzair Ya Abal Uzair Faham ni? Anak apa? Coming soon insyaAllah Jadi orang Arab ni dia selalu pakai kuniah Ataupun anak kepada Macam Ibnu Umar, Ibnu Abbas Jadi Ibnu Umar Anak lelaki kepada Umar Ibnu Abbas anak lelaki Kepada Abbas ha. Macam saya Ibnu Abi Bakar Ibnu Abi Bakar Bukan Abu Abi, Sebab dia mudah, mudah dia kena Ibnu Abi Bakar tapi sebenarnya kalau nak ni kebanyakan, Ibni lah. Masa Muhammad Ehsan Ibni Abi Bakar. Jadi ha, kalau setiap sebut tu, Ibnu lah. Kalau nak ambil Ibnu-Mula jadi Ibni. Faham lah? Ni nak play sikit yang nah-nah-nah-nah bagi ada praktikal uh, sikit. Bila An Amiril. An bukan, asal saja Amirun. Tapi dia Amiril. Mu'minin ketua orang mu'min. Abi Hafsin, bapa kepada Hafsah kan, Hafsah kan, Zain Omar. Umar nama dia Ibni Al-Khattab bapa dia Moga-moga Allah Ridha ke atasnya Kala telah berkata Fian Madi Sama itu aku telah mendengar Fian Madi juga Dia punya fa'al Rasulullah Rasulullah Dia jadi Maaf'ul lah. Rasulullah Dia nasab lah Dia maaf'ul Rasulullah Mudafi'lah kepada Rasul Sal Salah Ha, ini jumlah mu'taridah. Dia, di dalam ayat-ayat tiba-tiba ada ayat tengah-tengah. mana kan dia nak Salah telah bersalawat Allahu Allah fa'ail alaihi ke atas Nabi. Wasalamah dan juga Allah telah mm, bersalam. Memberi salam. Maksudnya bukan Assalamualaikum. Nanti saya jelaskan apa makna salawat dan salam. Yang kulu dia berkata Nabi lah. Nabi bersabda. Innama. Innama ni hanya-sanya itu je, lain tak ada. Innama kalau inna saja sesungguhnya, kalau innama hanya saja. Maknanya tak ada lainlah. Al a'malu amalan-amalan jamak jamak taksir eh. Amal binniyati Ini pun jamak ya, jamak muannas salim. Binniyati dengan niat-niat. Hanya saja amal-amal itu dengan niat niat Itu ni segi lafaz saja zahir. Wa innama dan hanya sanya Likul limri'in bagi setiap lelaki Itu termasuklah perempuanlah lah Ma nawar, Ma apa nawa yang telah dia niatkan Fi'al madi juga Dan fa'al dia Imren tadi ha. Ma nawar Ma apa nawa yang telah dia niatkan fa'al dia kembali kepada tu Faman Maka fa'al tu maka siapa barang siapa kanat ha, ini isim kanat siang ha, kanat tak tak tak tak tak tak tak lepas isim kanat kanat jadi dia mu'anas siapa dia punya dia punya isim kepada kanat dia mu'anas hijrah hijrah tu kan tamar buta tu jadi tepat sebagai kanat dia mu'anas dia punya faen mu'anas isim kanat dia mu'anas hijrah tu who? hijrahnya untuk Allah dan Rasul lah ilah ni biasanya kepada tapi biasanya dia untuk Allah dan Rasul lah maknanya dia berhijrah kerana Allah dan Rasul fa hijrah itu fa jawab jadi fa tadi fa syarat ni fa jawab malang siapa mesti dia jawab lah jawab dia fa hijrah maka hijrah tahu hijrahnya tak ada situ ilah Allah dan Rasul kepada Allah dan Rasul untuk Allah dan Rasul lah habis satu jumlah waman dan barang siapa? man mutadak itu kanat tambah lagi isim kana Patutnya tunya kanat tu adalah dia ada mutadak lepas tu, lepas tu dia, punya, dia punya dia punya dia punya faal dia berupa jumlah khobar dia berupa jumlah dan jumlah dia merupakan isim kana punya jumlah itu panjang sikit pembahasan dia tava. Pak ni banyak dan besar ni. Dalam ayat ada ayat. Dalam ayat ada ayat. Kadang-kadang fael pun berupa ayat. Kita selalu ingat fael tu berupa macam orang atau benda. Kadang-kadang fael tu berupa ayat modal. Fael berupa jumlah. Ataupun khobar berupa jumlah. Ni man kalau man tu tak ada, jadi jumlah khabar dia adalah keadaan. Khabar dia berupa isim kana punya jumlah. Nanti kita repeat lagi ni nak bagi semangat sikit yang macam nama apa benda ni cerita ni ah ha, dia pun datanglah hari Rabu malam <laughs> silakan datang hari Rabu dulu malam lah payah wala janahu deng eh kanat adapun itu dia punya isim dia Hijrah hijratuhu hijrahnya Li untuk dunia Usbuha yang ingin dia dapatkannya, awi muratin ataupun perempuan yang jiwa yang ingin dia nikahinya. Fahija tu maka hijrahnya ila ma hajar alaih kepada apa yang dia hijrah itulah. Rawahu telah meriwayatkan hadis ini Imam. Ya, jadi dia sebenarnya rawahu, rawahu tu jadi maf'ul. Fa'il tu Imam al-Muhaddis imama imama ni. Imamah sebab Imamah ni Imamun imama ni jadi kalau dia mudah dengan muhaddisin dia nun dia hilang. Uh, imamun imama ni macam oh, mana? Bu jemaah imam. Huh? Nanti check kamus. Aa <laughs> immah. -imma. Imamun imama ni aimmah. Ha jamak dia aimmah jamak taksir pelik sikit yang matahari ni macam-macam bentuk -macam tak ada bentuk yang khusus faal dia imam al-muhadisin imam tu Al faal dia lepas tu dia punya badal lah ha, badal tu dia bukan sebut lah apa tu siapa tu imam muadisin mana nama ni nama penuh bagi imam bukhari dan muslim Abu Abdullah kuniah dia Muhammad nama dia Ismail bapa dia datuk dia Ibrahim datuk dia Mughira datuk dia Bardizbah al-bukhari nisbah nisbat kepada tempat dia lahir Bukhara jadi panggil al-bukhari Kemudian Wa' Abu Hussein dan Abu Hussein. Kuniah bagi imam Muslim. Muslim nama dia, hajjah bapa dia, Muslim lagi nama, nama datuk dia. Al-Qushairiyu nisbat. Al-Naisaburi pun nisbat juga. Naisabur dekat bagian-bagian sana. Kurasan sana. Fi sahihai hima di dalam kedua kitab sahih mereka. Ya, ada sahih Muslim, sahih Bukhari. Jadi, sahihai hima. Ha. Sahihun, sahihani, Sohihuna. Tapi ini dia pasal... Dia... Fi. Zir, jadi Sohihaini. Bila dia dengan hima, maka nun hilang. Jadi Sohihai hima. Dia mudah dengan hima. Jadi nun, nun tasnya hilang tinggal ya. Sohihai hima. Al-lazaini. Huma. Domen pada kedua tadi, Imam Bukhari Muslim. Asahul kutub. Paling sahih. Kutub itu jamaah pada kitab. Kitab Al-Musanafah yang... Ini naan, naan kepada kutub Mustafa Yang dikarang Ok Ok Terjemahannya dari Amin al Abu Ghassar, Rumah bin Khattar, R.A.W. Katanya, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hanya segala amal dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang dia akan memperolehinya, Atau perempuan yang ia ingin mengahuinya, Maka hijrahnya kepada apa yang ia ...perhijrah kepadanya itu. Diberikan hadis ini oleh dua orang imam hadis iaitu... ...Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail, bin Ibrahim, bin Mughira, bin Murtizbah, Al-Bukhari... ...dan Abu Hussein, Muslim bin Hajar bin Muslim, Al-Qushari, Al-Sahiburi dalam kitab sahih keduanya. Iaitu kitab yang amat sahih di antara segala kitab yang pernah disusunkan selepas Al-Quran. Syarahannya tapi Imam Nawawi dia dah beritahu dah sebelum ni kan dia sanad dia dia tak tahu dalam kitab ni jadi nak dapatkan sanad daripada Imam Bukhari atau Muslim sampailah kepada Umar bin Khattab tu dia kena cek lah bu, kitab Bukhari Muslim dalam kitab ni memang sengaja dia tak dia daripada awal-awal dia buang sanad nanti panjang lah, dia punya ni jadi pada Imam Bukhari pada guru dia guru dia kepada guru dia daripada guru dia guru-guru sampailah pada tabi'in tabi'in kepada Umar Khattab Umar Khattab kepada Nabi dia sengaja dia buang sanat di sini. Okey, syarahannya. Syarah hadis. Hadis yang pertama ini dilawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Sayyidina Omar bin Khattab bergelar Amirul Mukminin, Raja segala orang yang beriman. Ketua ataupun rajalah. Beliau, yakni Khalifah Islam yang kedua, terkenal sebagai seorang yang berani dalam urusan menegak kebenaran. Orang Islam menyebut beliau dengan panggilan Abu Hafs, artinya bapa singa. Ha, ada dua pendapat, satu mengatakan Hafsah tu anak dia. Satu lagi kata Hafsan tu sebenarnya bermaksud singa, bapa singa, sebab dia garang. Mengingat keberanian kepa, kepa, kepahlawanan beliau itu. Beliau banyak juga meriwayatkan hadisnya, semuanya berjumlah kira-kira 569 hadis. Jadi jumlah hadis yang diriwayatkan oleh sanama 569. Di antaranya hadis itu ialah hadis yang pertama ini. Jadi cuba cerita pasal Umar bin Khattab. Nak cerita pasal Umar bin Khattab mesti lah habis dah habis. Nilainya. Maknanya kedudukan hadis inilah. Hadis yang pertama ini adalah mempunyai martabat dan nilai yang tinggi dalam jurusan hukum Islam kerana banyak di antara hukum itu didasarkan kepadanya ulama hadis sepakat mengatakan tentang keninggian nilai hadis ini dan tentang kesahihannya. Tentang imam Syafi'i dan Imam Al-A'am berpendapat bahawa hadis ini adalah sepertiga Islam kerana perbuatan seseorang adalah dengan hatinya atau lidahnya atau dengan anggotanya. Maka niat itu ialah salah satu daripada yang tiga tersebut. Maka yang kedua-pertiga ada, ada pada dua hadis ini iaitu pertama... Innal halal abayyinun Wa innal haram abayyinun Ini akan ada Akan datang hadis ni Dalam kitab ni juga Sesungguhnya yang halal itu nyata Dan yang haram itu pun nyata Yang kedua Islamil mar'i tarkuhu Pun ada dalam hadis ni Yang belakang-belakang Daripada keelokan Islam seorang Ialah meninggalkan Apa yang tidak berguna kepadanya Okey tentang hadis ni Memang tak perlu di dibahas banyak-banyak lah pasal, pasal memang kitab, kebanyakan kitab semuanya memulakan kitab hadis dia dengan kitab ni, dengan hadis ni dalam rakyatul sorehin imam na'awi, hidayat hadis ni dah banyak lagi yang, yang kita kitab yang lain dia memulakan hadis ni dengan uh, kitab mereka dengan hadis sebab apa? dia niat sebab apa niat ni apa benda yang dilakukan oleh seseorang tu dia dikatakan walikul limri mana wah Jaranglah ada orang amalkan sesuatu tanpa niat, niat. Tak sengaja kut bolehkah Tak sengaja terbuat maknanya dia buat sesuatu tu tanpa tak ada niat apa-apa pun buat je niat kerana Allah pun tak ada kerana selain Allah pun tak ada dia buat tanpa niat Tak usah akal lah ha. Jadi dia mengigau lah. Orang mengigau berjalan dalam tidur tu. Ha, itu tak ada niat lah. Dia pun tak sedar apa yang dia buat. Kebanyakan orang berbuat sesuatu. Maksudnya ada niat di sebalik tu. Apa sahaja. Sehingga nak masuk tanah semua ada niat kan. Biasanya orang tanah niat level tu. Ha, ada niat lah. Ha, jadi maknanya. Imam Syafi'i kata seluruh apa ni hadis ni merupakan sepertiga daripada agama. Pasal apa amalan agama tu ada... Ada yang pecah tiga, ada yang pecah dua. Kalau yang pecah tiga tu maknanya dia kata amalan hati. afalul qalb. Amalan hati. Kemudian, perbuat, amalan lisan. Percakapan. Yang ketiga, amalan anggota perbuatan. Jadi bagi bertiga. Kalau yang bagi pada dua pun sama aja semanya Dua satu zahir, satu batin. Dan yang batin tu hati, yang zahir tu ada dua lagi. Pecah lagi dua kat situ. Iaitu perkataan dan perbuatan Kalau amalan-amalan hati Itu nanti panjanglah bahasan Saya jelaskan yang Yang yang zuhir tu. Kalau amalan yang per perbuatan, percakapan Contohnya macam syahadah Kemudian baca Al-Quran, zikir baca bacaan dalam dalam apa? Solat fardu, rukun qawli Yang lima wajib itu rukun Kemudian syahadah ataupun akad Akad nikah, akad jual beli Akad apa-apa akad itu semua amalan-amalan yang berbentuk per percakapan, lisan, perkataan. Ha, macam kita nak nikah kan. Kalau tak tak lafazkan akad ijab dan kabul tu, tak sah. Jadi hanya dengan lafazkan ijab, lepas kabul, sahlah pernikahan itu. Ha, tak perlu buat apa pun. Ha, lepas tu baru lah. Kan? Perbuatan pula. Ha. Kemudian... Amalan-amalan yang berkaitan dengan perbuatan mayang lah. Semayang, haji, tawaf dan sebagainya. Jadi oleh kerana hati itu satu per daripada yang tiga tu Jadi maknanya hadis ini mewakili sepertiga agama. Hadis ini mewakili sepertiga agama. Menurut pendapat Iman Syafiq. itu yang dia tulis di sinilah dan yang kedua dan tiga lagi innal halalah bainan itu mendapat satu pendapat mengatakan seperdua lagi hadis yang innal halalah bainun tu dan super yang satu lagi min husnul islam maknanya ini ke arah tasawuf lah tarku ma ini, ini ke arah fiqah halal haram hati ke arah niat lah. niat akidah tauhid pegangan dan sebagainya pendapat macam-macam Okey. Terus perkara niat yang perkara niat dan yang berkaitan dengannya. Cuba dia. Sama apa ni? Hmm? Cukup ke tu? Sama Irfan. kena sama lagi. Dia awal-awal ni -awal panas sikit je tak leh macam-macam. Ngam aku Cukup eh? Ni panjang ni, ini hadis tentang niat ni dia sampai muka surat 70. Kan, ha, sampai muka surat 70. Ini kalau boleh hafal lah ni, hafal matan dia tu. Innamal a'malu binniyyati wa innamal ikul imaanu wa man kana hijratu ilallahi wa rasulih fajratu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratu lidunyah sibab aw Insyaallah. Ha jana. dia ada beberapa portion di situlah. Innamal <Sanyol> a'malu binniyat <niat> satu. Kemudian wa innamal <Sanyol> ikullu <niat> limri'in dua. Lepas tu faman <Sanyol> kana <niat> <sanyol> hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahiijratuhu satu empat. Satu empat lagi. Waman kana hijratuhu lid-dunya su'uha aw limra'atin yamuratuha fahiijratuhu ila wa ila ma hajara ilaih. Habis. Cukup saja. Tak perlulah yang riwahu imam al-muhadisi Nabi Muhammad itu tak payah pun tak apa. Kalau boleh ambil sikit atas lah, An-amirul mu'min Abu Hafiz. Itu pun nak buang pun tak apa. Ambil daripada Innamal a'ma Innamal a'ma Lubin niyat Sampai Ilama hajirat ilaih. Ha, itu matan hadis. Atas tu Dia punya perawi sahabat dia Dan bawah tu Dia punya perawi yang terakhirlah imam Yang membukar dia muslim. Dan makna ni sekalilah. Kalau boleh makna perlafaz tu. Hadis ni banyaklah bersadam dalam kitab syarah Ibnu Inerjab Al-Hanbali tu dia kata lebih kurang berapa ratus juga sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Hadis ni masyhur. Mutawatir. Pembahasan dia insya-Allah kita buat minggu depan. Jadi nilai dia hadis ni memang memang sahih sangatlah bila muhari muslim tu memang dah sahih sangatlah dan hadis hadis setengah-setengah hadis tu dia direct bagi hukum. Tapi hadis setengah-setengah hadis tu dia diambil oleh ulama dan dibuat kaedah di situ. hadis ni nanti antara ka kaedah pertama yang paling penting dalam kaedah fiqh usul fiqh diambil daripada sinilah. Nanti dia akan bahas macam-macam eh. Dan dari situ nanti kaedah itulah keluar berpuluh-puluh ber ber ber peraturan hukum. Dengan hadis ni saja. Dan khilaf-khilaf ulama' mengenai memahami hadis ni nanti, kita bahaskan nanti insyaAllah. Setakat itu saja bagi warm up sikit. InsyaAllah. Karipak ada lagi ni, insyaAllah. Cukup eh? Ada soalan? Cukup eh? Jadi, setakat itu saja untuk minggu ni. InsyaAllah kita sambung besok dan minggu depan dan minggu seterusnya. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik lah bagi kita kekuatan bagi kita kelapangan bagi untuk kita dah hadir bertujuan ilmu sungguh-sungguh amalkan sampaikan insyaallah subhanallah bihamdika shallallahu ila nasterfuka wa tub ilaihi subhanarabbika